Ja, välkomna tillbaka till del två om internetforum. Vad är skillnaden då mot andra sorters internetfenomen som bloggar och chattar? Är det någon skillnad tänker du? Jo, visst, är det skillnad. En blogg till exempel, den är ju bara skriven av en endaste person. Dock kan du ju gå in i andras bloggar, och svara på inlägg som de har skrivit. Och föra diskussion på det sättet. Men det blir inte alls samma sak. Då du inte kan gå in på en annans persons blogg och skapa nya inlägg som du kan göra på forum. Och alltså, du kan inte skapa nya trådar som vi gick innan förra gången på en persons blogg. Utan det kan bara den personen som har skapat bloggen göra. Men är det inte ett internetforum och en chatt. Samma sak då frågar du säkert nu. Och då säger jag, nej, det är inte alls samma sak som ett chatt. Eller ett chattrum som det också heter. I en chatt där pratar du, eller vad ska jag säga, skriver du och alla andra samtidigt oftast. Du måste hela tiden vara med i chatten för att inte missa något som skrivs. Och om du missar något så blir det väldigt svårt att leta upp senare vad den personen skrev. Ja, det är väl omöjligt att hitta om det inte är. Någon slags administratör för chatten. Men medan du i ett forum kan posta och skriva ett inlägg i lugn och ro. Och det sparar sedan i denna tråd, alltså det ämne. Och där ligger på en lång rad. Sedan kan du till exempel efter en hel vecka få svar på din fråga. Eller på din åsikt som du har skrivit ut. Det är också hårdare koll oftast på vad som skrivs på forum. Så som sagt, då, på ett forum kan du skriva ett inlägg och sedan om 8-9 år finns det fortfarande kvar på, den. på det forumet, alltså om sidan, alltså om eh, själva internetsidan finns fortfarande kvar då. Ja, generellt på ett forum kan då alltså diskussionen vara över en väldigt lång tid medan en chatt är med bara för eh, stunden. Ja, det är väl lite kort om bara skillnaden mellan internet, olika internetfenomen. Då. Ja, tack för mig igen och på återhörande. Det är man så.